Som aquí, fent camí, per salvar tot el món. Si lluitem de pal·lent, vençarem segur. Som aquí i el destí canviarà. Un problema d'imatge. I tu has dit que havies notat les pulsacions, no? Sí. sí. En fi, i sí. sí, no. Ja, ja no n'estic segura. Algum ha semblat. Molt bé, d'acord. De... Ah! És la veu de la llum! Ei, què ha passat? Que em sents, Yumi? Contesta'm! Yumi! Jeremy, la llum ha desaparegut! Què? Què dius? No pot haver desaparegut! Israelita, espera, atornuda seguida. ¡Primi! La xocolata desfeta, avui. Té gust de mitjons suats barrejats amb calçotets. Ot, el gurmet. Yeah! Mm. Hey, Ostres, mira qui ve, el yeah! teu club de fans. No pot ser. La teva dolça llum i t'ha deixat abandonat. Com el teu cervell. Ja fa temps que et va abandonar. Ah! <laughs> hmm. Digui. Oh, ets tu, Jeremia. Et recomano la xocolata. Està deliciosa. Mhm. Uh -huh. Què? Així, a poc a poc. Uh -huh. Molt bé. Au, ah, explica-m'ho. Què li ha passat? Doncs... s'ha començat a trobar marejada a l'hora del pati. És perquè ha hagut d'estudiar molt. Els profes ens posen massa deures. Molt bé. Deixeu-la aquí torneu a classe, tots. Però que sou sors a classe. Mm. Què? Ja et trobes més bé? Mm? H? Oh. Ei hey, no, no no, va estirt amb sent, si us plau has de descansar.! Ah! N'estàs segur que no l'ha tocada un raig làser? Potser hi havia un megatanc amagat perllà. No, no. L'hauria vist a la pantalla. I tenia tots els punts de vida quan s'ha desvirtualitzat. Sigui com sigui, el que ha passat no és gens normal. No, gens ni mica. El més estrany és que s'ha desmaiat a l'escàner. El retorn no sol comportar problemes. I tu què en saps, eh? Ho hauries de provar un dia d'aquests. T'encantarà. Mm. Mm? Eh? Yumi! Eh? Ja et trobes millor, eh? Ens tenies preocupats. Explica'ns què t'ha passat. Ah, ah. Segur que estàs bé? Sí, Segur? estic cansada. Au, explica'ns què t'ha passat a l'Ioco. Res, entesos? Au, va, anem a la fàbrica, ara. Tal com estàs, no diguis ximpleries. Tenim coses molt més importants a fer. Com menjar, per exemple. <laughs> eh? Ei! Ei! Uh, uh. I l'Elita, què? No està en perill? Espero que no. Li he dit que es quedés a la torre. He de sortir a veure què passa. No recordar res del que ha passat? No, res. Creus que pot ser problema dels escàners? Potser un error del programa. I no pot ser que el Sean aprovi un nou sistema d'atac? No ho sé, no en tinc ni idea, però em preocupa que tantes transferències m'ofectin no la salut. Què és aquesta pudor, peix o perfum barat? No ets tan graciós. Ei, hey, Ulrich, què et sembla si quedem quan s'acabin les classes? Quedar amb tu és temptador, però... no. <laughs> Oh, et rius de mi perquè hi ha la Yumi al davant, eh? A la senyoreta li agrada tenir la competència com més lluny millor. Això no és veritat. Per què no surts amb ella? És molt bonica. Uh -huh. Ei, hey, per què ho dius? Ho dius per riure't de mi, això? No, que bé! Gràcies, Yumi! Oh, Rick! T'espero al parc després de classe. Adéu. Escolta, es pots saber què pretens, eh? Res, surt amb ella. No sé per què no li fas cas. Fa segles que ho espera. Senyora Ishiyama, vingui al meu despatx, sisplau. Oh. Això no hi era, aquí abans. Sembla un guardià. Oh. Passa la Yumi. Està enfadada amb mi o què? No l'havia vist mai així. Deu haver tingut un xoc molt fort. Ulrich! Eh? Uh. Uh. Qui et creus que ets tu per sortir amb la Sissi, eh? No et passis, que no és cosa de l'Ulrich. Si vols una explicació, vés i demana-li a la Sissi. Hm. Uh. Us deixo amb els vostres problemes amorosos. M'he d'ocupar d'un superordinador psicòpata. Yumi, això que has fet no té nom. La pobra Yolanda encara està trasbalsada. Quin motiu tenies per fer-li això? Et castigo dues hores a la biblioteca perquè puguis reflexionar. Va, vés-hi. Et preocupa alguna cosa, Yumi? Si vols, en podem parlar. Yumi, sóc aquí per ajudar-te. És la meva feina. Molt bé. Si no vols dir res, hauré d'informar els teus pares del teu comportament. Els meus pares, no. Ja n'hi ha prou. Ara mateix els truco. Vinga. Treu la mà del telèfon, Yumi. No truqui als meus pares. No t'ho repetiré. Treu la mà si no vols que t'expulsi. No. 噔噔啊 ha sortit de la torre a Elita. Ja sé. Estàs, Estàs molt enfadat amb, amb mi? Què? No! A més a més, has fet un descobriment important. Això pot tenir a veure amb el que li ha passat a la Yumi. Vols, vols quitar-li No, espera. T'enviaré l'Ulric i Lot. Jeremy, Jeremy això, això que li, li ha passat a la Yumi també els pot passar a Lot i, i a l'Ulric. Pots pot ser, ser per ells que vinguin a l'Ioko. Sí, tens raó. Ves-hi, però promet'em que vigilaràs molt. Tranquil. Eh? Ah, ets tu. Què volia el director? Hem d'anar a la fàbrica ara mateix. No, ni parlar-ne. No hi hem de fer res, allà, i tu has de descansar. He d'anar a la sala dels escàners. No, ningú tornarà a Ioko fins que jo ho digui. És massa perillós. He de fer unes comprovacions, primer. Va, guapo. És molt important. He de tornar a la sala dels escàners. Eh, uh, sí, Yumi, però per què hi vol... Xxxt. Do. Mm? No, no, no crec que sigui una bona idea. Hauries d'anar a casa a descansar. Sisplau, porta'm a la sala dels escàners. No, hauries de tornar a casa i ficar-te a la banyera. No, fes-te una dutxa molt freda, molt, molt freda per calmar-te. Jeremy, afanya't. Se'ns fa tard, hem de... Ah, ah, ah, ah. No, Ulrich, espera! No, no és el que et penses! T'ho juro, espera! Bravo! Molt bé, ha arribat l'hora. i entre alguns insectes. És un fenomen relativament comú i es podria considerar com una mena de clonatge natural. L'animal crea una rèplica exacta d'ell mateix, és a dir, creu un altre i serà absolutament igual. Hi ha científics que no ha aconseguit reproduir aquest procés amb èxit amb conills. Molt bé, continuarem parlant d'aquest tema demà. Has no, no et vull escoltar. No està bé, la Yumi. No actua d'una manera normal. No sé què li va passar a Lioko, però està traumatitzada. Molt bé. Anem. Què pot ser aquest fenomen? Tant de bo ho sabés, però no en tinc ni idea. La L'Elite ho està comprovant. Podria tenir a veure amb el Shanna. Ostres, no he tancat la porta. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! No! Oh! El meu ordinador! Creus que és cosa de la Sissi, això? Quin motiu tindria per fer-ho? Podria ser l'herbé, estava molt enfadat abans quan l'hem vist. Espera, qui és l'últim que ha sortit de l'habitació? No. No, és impossible. La llumi, no. Ha, potser no, però fa coses molt rares, avui. Aviam, la llumi actua d'una manera molt estranya. És cert, però l'enemic és el Shanna. En Jeremí té raó. Ha iniciat un atac. I segur que tot això és una maniobra de distracció per eliminar l'Elita sense que el La L'Elita! Està sola Lioko i no podem parlar amb ella! Anem a la sala dels escàners? Sí, anem. Endavant, quan vulguis, Jeremy. Esteu a punt? Som-hi, doncs. Transfereixo l'Ulric, transfereixo l'Ot, transfereixo la Lumi. Escanejo l'art. Escanejo l'Ulric, escanejo la Lumi. <tots> Virtualització. La Yumi. Com? Que no és aquí? No, no, no s'ha transferit. No transferit. Mira allà! Ah! Ah! Ah! Fletxa laser! De pressa m'heu d'ajudar a salvar la Yumi. La Yumi? La Yumi no és... La de veritat. La que és aquí, a l'Ioko. L'altra l'ha creada el Shana. Jeremy, sobretot, no t'acostis a la llum. Em sent, Jeremy? Jeremy? que s'adapta al cos que empresona. No el puc destruir. Puc crear un clon, una imatge falsa de la llum. Podem mirar de convèncer el guardià que s'ha equivocat. Fes-ho. Com a torre. En Jeremí no contesta, no ho entenc. Tinc poc que no li hagi passat res. S'ha quedat sol amb l’altre. Si destruïs l'escàner, estem lists. L'altre? Quin altre? Qui vol destruir l'escàner? L'altre, Tu! I si li ha passat alguna cosa en Jeremí i no podem desactivar la torre a temps? La situació és molt greu. Un de nosaltres ha de tornar a la realitat. Se'ns acaba el temps. Ja hi vaig jo. No, millor qui vagi jo. No sé quants punts de vida em queden, Ulrich. Si només me'n queden 5 o 10, no us serviré de res aquí. Fa més a més, tinc una qüestió pendent amb algú que només puc resoldre jo. És entre jo i jo. D'acord, Bessi. Sí. Però primer t'has de desvirtualitzar. Però no sé com. Tens una espasa, no? Saps una cosa? Aquesta és la cara que faig quan estic de mal humor. Quants punts et queden encara? No ho sé, però segur que menys de deu, ara. Uh. Uh. No! Yumi! Uh. Què? Encara sóc aquí? Llavors és que m'he equivocat amb els càlculs. Sempre ha sigut un negat per les matis. Però gràcies a tu sé comptar fins a 3. És fantàstic que, que el Sean hagi materialitzar una altra llum i demostra que la materialització no és impossible. Increïble. El no ens dóna un cop de mà per aconseguir la materialització? Au, espavila Einstein! Això està fet, em poso a reprogramar ara mateix. No, per què? Jo, si fos de tu, parlaria amb el Xana. Digue li que et passi el programa. Jo no m'enfiaria. Mira quina llum ja ens ha enviat. Ah oh, va, no era tan diferent de l'original. Sí que era. A mi no m'ha enganyat. Era molt evident. Ho he vist quan se m'ha començat a insinuar. Sí? Segur? Posaries-la amb foc que jo sóc la llum i de debò? Uh, uh, uh, però què fas? <ríe> Ah, no. Para de jugar aquest joc. Per avui ja n'he tingut prou. No em diguis que estàs gelós. Eh? Em fa tota la cara. Sí.